Я почув таке, від чого в мене мало не встало волосся дибки. Як думаєш, який він? Аби поставити цьому край, я голосно зробив їм зауваження. «Дівчата, припиніть і заховайте свої груди». Аудиторія впала в рейд. «Вам не подобається?» – несподівано запитала білявка. «Я не зовсім второпав, що вона мала на увазі» оскільки перед цим розпинався про Роджера Бекона. «Вам не подобаються жіночі груди?» – ще раз запитала вона, підступно і непорушно дивлячись на мене. «Подобаються». Але я не впевнений, чи це сподобається Роджеру Бекону на екзамені. Цей незначний конфлікт неприємно вразив. Я зрозумів, що протягом семестру на мене чекає пікантна гра – від її розгортання залежатиме мій авторитет перед студентами. Йдучи з роботи і міркуючи над цим епізодом, я не на жарт роз'язлився. Інцидент розцінив, як спробу негативно вплинути на мою роботу. Треба буде це припинити. Хоча студентки треба признатися дуже симпатичні. Згадую Рільке. З краси починається жах. Подивимося, як цей милий жах себе покаже. Дикий холод. Таке враження, ніби шкіра на тілі ще більше стискається. Третій день болить голова. Я не можу читати, думати, не можу робити записи. Так буває перед першим снігом. Потім стане легше. Ліс також ніби завмирає, відступає, дерева корчаться від холоду, а гілля не таке розкішне, як улітку. Я спускаюсь із гори ще вогкою від вчорашнього дощу стежкою і вдихаю холодне повітря. Невдовзі будуть морози. Мене обганяє невелика група галасливих студентів із поліетиленовими пакетами, набитими продуктами і пляшками. Вони віддаляються в ліс на пікнік і зупиняються на невеликій галявині. Серед них дві дівчини, які радісно біжать між дерева і збирають пожовкли листя. Я згадую свої студентські роки. Коли з одногрупниками любив вештатися в осінньому ботанічному саду, розбивати портвейн чи шампанське, мабуть, у світі мало що змінилося. Згадую свою першу любов, Аню. Це було на першому курсі. Вона вчилася на соціологічному факультеті. Ми познайомилися в студентській їдальні. Аня стояла переді мною в черзі, показувала кухарці страви, які там мала їй подати. Я сказав, що ці страви не слід брати, бо вони не свіжі або ж робляться на технічній воді, від чого болітиме шлунок. Кухарка на мене накричала, підняла дикий вереск, але студенти, які стояли зі мною в черзі, також почали гнівно нарікати на неякісні страви. Кухарка з кам'яним лицем більше не озивалася і лише мовчки виконувала замовлення. Потім ми сіли з Анею за один столик, пили ряженку з картонних пакетів і їли однакові рогалики з повідлом. Нам голодним хотілося супу, салатів, котлет з гарніром, але я знав, що від цих страв болітиме шлунок. Взагалі їдальня дальня в червоному корпусі – це просто жах. Ряженка з рогаликом непогано гамувала голод. Я дивився на Аню, очі якої мені усміхалися, і відчував, що втріскався по повній програмі. Мені хотілося подати їй хустинку, аби вона витерла ряженку з куточків рота, але я не наважувався. Вона приїхала з Полтави, в якій я ніколи не був. На першій нашій зустрічі біля пам'ятника Шевченко я чорт на що сплітав, аби привернути її увагу. Я говорив про Бергсона та Пруста, Франкфуртську школу та далі. Аня нетерпляче усміхалася і врешті сама мене поцілувала. Тепер я розумію, що вона це зробила, аби я замовкнув. Ми жили в різних гуртожитках, і я інколи до неї приходив. Ми зустрічалися близько двох чи трьох тижнів, між нами так і нічого не було серйозного».